bil alamin salatu wassalamu ala rasulna muhammedin wa ala alihi washabbi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin allahun e madhruar falendrojm dhe vetë prit ndim dhe falë kërkojm asal lavdata dhe bekimet e allah qofshin me muhammedin sallallahu alaihi wasallam me familje dhe shokët dhe të gjithë ata që ndjeqin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote ndër rogën e takimin e fundit kemi trajtuar Temën që ka të bëjmë me thirjen fsheho razi që fillojme të pejgamberi sallallahu aleyhu sallam Dhe njërës të parë që e pranuan thirjen dhe e pranuan islamin Nga fjalë të Muhammedit aleyhi sallatu a sallam A tje kimi thënë se Pjgamberi aleyhi sallatu a sallam Me shok të ti mblideshin në shtëpin e një njëriju të quajtër Erkan imë në Ebi Erkan. Aty takueshin mërën udhdimet eduhura dhe gjitha këto bëheshin fshehurazin. Pasaj shpërndashe dhe si kur që e kemi përmendur obligimet praktike në këtë kohë dhe dhe ishin shumë dvogla, apo nuk ishte dhe fare. Disën nga këto i krynin asë hapë të peganberi talehi së ratusën fshehurazin. Dhe në jashtë Mekës nganjëra, nganjëra nën rreth shtëpive fshihu razi e kështu me radhë. Dhe kjo kemi thënë ka zgjat 3 vite me radhë. Normalisht kur eshte Mekës e dinin, më janë fise pejgamberit alayhi salatu wasallam kish të kuptuar se për çka bëje fjalë. Mirpo nuk ndërrmën masa për arsye të ndryshme. Një pyetyne nuk dinin saktësisht për çfarë bëhet fjalë. Që të flitet në Mekë për fe pra udrem Zotin nuk ishte ishte are, kish pas ndër dhe më herë që kan fol për këtë punë. Andaj kan menduar se është diçka e ndëlidhur me e, një besim caktuar që nuk ku hyn aty në punë të tyne, nuk ku shkakton të larë probleme. Edhe pse duke pas parasysh personalitetin e Muhamedit sallallahu aleyhi ve selam se kish të mund të mos një pas ndikim dhe ishte i sinqert, kishin dron nga një ranse mos bëhet kjo për diçka tjetër. Mirë po, si kërë që kemë rëmanë, për ega mërëja, si mishe shumë i kujtetë shumë, dhe, do tëtë, thire ishte në mënyrë individuale. Thire është njërët e afertë, shok që i njëfte, atërri që u besënte, po nuk ishte takime publike, nuk ishte eftes në thire publike e kështë të mëronë. Këto është edhe një detalje i nëndësëm që është mirë me përmanë, se, Të bimi dhe mbledhia dhe vend takimi ishte shtëpia e Erkam ibn i Ebi Erkam. Psa thua valdë kjo shtëpi? Pse nuk indroni në shtëpijat? Që ta zhvendosim vë mendjen? Po pse gjithë mund për trijit e mërodhë vetëm këtë shtëpijan të buar? Normalisht për gjigjen drej për rej për këtë qështje nuk e kimin hadith. Që pege mërë son për shumë të thëtë se duhet në këtë shtëpij Allah në ka thonë ose e ka këtë dhe që një aldhëm. Mirë, po këtu gjithashtu nuk është edhe e rassishme. Anë e nuk është nështë ta më ndër një argument saktuar se s'kemi, por edhe rassish nuk është shtëpia Erkam ibn ebi Erkam. E, që mështë kalojnë pa marrë dhe sot dobi nga kjo, du me përmenë disa prej, dobi o që disa prej djetarve i ka përmenë pëse janë të bua në shtëpia në Erkam ibn ebi Erkam. No, në qëfar dobi e kemë na sot nga aj të bimë para shumë shekush që e bënd të pejgamberi Alehi Salatu Sram. Dhe nderozër, qënë ga dite e parë, kuar pejgamberi sënë njërë i shpalja, qënë ga dite e parë vrejet kujdesi i madhi pejgamberi Alehi Salatu Sram, se ku se kemi cekë, që mësë të nëzit, do të konflikte, dhe mësë të nëzit probleme në shërqinët i për mesoj shpalje. Dhe gjithashtu, pejgamberi S.A.S. krasë t'i kujdesi, k që mështë ndë një hap i pa menduar edhe ndë një veprim i pa matur, mund të godis të misionin, dhe mund të shkakton të medvërtit, plak ndoshtë atë pari parushme do të tëtë, sa so eruan të misionin për i gamberi sasallam, kjo është më rëndësi a jëndjenja për të ruajtur projektin ndërgjegje e bërëndshme për të ruajtur fin e Allah Gjellel Hu që fatë këtësisht sotë shpesh herëni si musliman nuk e kemi të aktivizuar sot duhet dhe si pasu e kësaj nuk dërmire në masët e duhura, nuk bëhet ku i desi duhur e kështu më ram që ka dhe në këtë detaljë, shtëpia ku kanë më utubu, delëse ka qenë e planifikuar dhe arsua ishte që të ruhet thirja nga balavacimi nga konfrontimi nga përplasia, që mund të dëmtonte ataq individ edhe atfilit e islamit në ditët në ditët e para pse arkam er ibn abelkam kjo mësh shtëpia aty nuk ishte në qendër ishte larg aty vja niku frekuentonin zakonisht koresta mekas përpara nuk ka pasu më von kamera nuk ka pasë që era nuk ka donë njeri që mos e pasë dallim periferia nga qendra kështë të dalim shumë e njerëzit kërësisht kërin pun të këtë qendra aty ku këshin tregun vend takimet dhe shtëpijat e korejshve kërësor ishin për rëth qabës a ato që ishin pak më largë njerëzit më rasisht mund të i binin ka ajo rrug me deve për ndonjë u thim por jo me qëllim, s'këshin puna tje për ndaj shiko filimisht dalja nga nga epiqen dhe nga vemenja ju jo, ju jo, jo, jo, përn poziteti por heshtja dhe qetësia që ishte e çëllëmshme nga ana e pejgamberit alayhi salatu selam. Gjithashtu, uh, ë Arkam ibn e Berkam i fisit ibn e Makhzum. E fisit ibn e Makhzum kishte një fallëj, një fallëj konkurrence të vazhdueshme me fisin ibn e Hashim, që këtij fisi takon te pejgamberi alayhi salatu selam. Dhe çfarë lidh kjo? Ka lidhën nga se duke pas parasush këtë ndjeshmëri të këti rivaliteti dhe konkurence Arabët asë ndrashta të rekti nuk bëndin me fiset tila që mos t'i fuqizojnë e lera me t'i faktorizun dhe një këtë masët të takon atje për këtë thirje pra ndaj edhe t'u shkon të menje të njo këtë se bënë Muhammed El-Sav nga se fision dhe fisit t'i si kena pun t'mir ndaj ata gjyken në bas fisnora nuk u shkon të menje sa i kamën si më shkute një fisit t arëm ibn abirkam nuk ishte i rënëcishëm si musliman nuk ishte faktor ata kanë prit përshëmull që tash takimet kanë qenë te shtëpia e Abu Bekrit apo te shtëpia e e përshëmull Osmanit shtëpit e parë apo te shtëpia e Muhamedit saulsalam ndaj ata vazhdimisht vëzhgonin disa shtëpi në Safa ishin përreth çapës në vend lvizjen safa kosht dyshonin se këto janë po por tos kishte Masërë kam Ibn-Jabera, kam të ndrëllezat sin bas shumë transportime, ishte gjeshtumet dhe veqarë në këtë kuave. Më në paronaj gjithë këtë e, projekt, ka që të rëndësishëm dhe ka që të organizumë e bëndë të një djallë gjeshtumet on, dhe veqarë. Që qëfar pjekurija dhe qëfar edukate e mëren nga pigambele Alehi Saratot Samqë dini si të organizuën edhe në këtë morsë të voghere. Anda nuk i shkëtë mejna kujse arqami është ai që njerëzit po të bënë shtëpinë e tij. Mund të kenë arsye të tjera, sidomos më shumë, më pak se kaçi përmendur, por dua të them që edhe tubimi i shtëpikut që bënë në këtë periudhë, ku kishte nevojë të ruhej qetësia, që spoku të bënd disa individ të fuqishëm që e bartin projektin, edhe kishte shumë e organizuar dhe shumë motor. Pejëherë do të bëntë gjëra të rastëshme, do bën të bëntë gjëra të pamotura, të paplanifikuara për të treguar se islamin në mësën që ti masën gjërat mirë dhe në mësën që atë ndjenë në kujdes të brendshëm për të ruajtur islamin imazhën e islamit për të ruajtur nga përplasjet, bëllavacimet e panavajshme në gjitha këto janë pjesë për bërse e thyrës e Muhammed a.s. o sëlam dhe pas një kohet saktuar takimi në shtëpinë e Erkam ibn Ebi Erkam të është më kuafillantë të që këthilja pak të zëruaj ju të bete të është në individa por që tu prezentuaj njerëzë pak më publikesht dhe fjalli Allah Jalla Ula vë endhirë ashirët e këlë aqrabin në surën shuara dhe te ftaj dhe tërheqja u vërejtjen të afrme të tu Do të tashme fillo me marrë një kuptim pak më tjetër. Ku pegamberi sëllëdo sëllëb, i fëtoj të parët e fisit, e ti. Iftëj, e fisit gamberi, të ti. I fëtoj, nëse fisit i pegamberi ishte koreishet, për ta ishin shumë fise. E në kodrët e koreishve, fisit nga i cilë i vind të pegamberi ishte Benuhashim. Pas të i mrena fisit Benuhashim, kështë e familje të ndara. E përgambirën sëratua sëram Ta shfiloj që me e publiku pak thirjen Por mran afis bëni hashen Qështë shikon të se A ka përkrohje, a s'ka përkrohje Qështë shikon të se A mujnë me lëgarit në ta si fis i ti Për vazhdo më të utje Të matë pak edhe Të matë pak edhe pulsin e tyre Qështë si po e përceptun e ta këtë Që ishtë ngarkuar me ta përgambirën sëratua sëram A ndë iftoj atët jërë në Aqyalartet'i, disë nga kushit, afark. Dhe thotë, dirisa, si vazge, të smetimë, u buëren, dirisa u buëren, 20 burrën, o për 50 burrën, nga fisi bërën i hashim. Dhe pe��ëmberi, saljëllia dasselemë, dhe thotë, filoj të aprezëndonë për kështë e rezistenci, dhe thotë, nuk e pranenë se, ty të ka zshaped zoti për këtë funë, mos në apresh rahatim, mos e b të pegamësën heshte, prap i ftaj dhe prap e njëta, nuk hap të asë zë, mirë po matë të pulësin, dhe risa, e pat u dhe që të publikon të paratyne, nga së, e, nuk mund të bete i penk i disa refuzimeve. Nuk kur prap e bu lehebi refuzime të madhe, e bu talibi midje i ti, që ishte rritë pegamësën në shtëpinë ti, Unë gretë dhe para gjithë dhe i tha pejgamberit Alehi, salatu o salam, dhe të thotë, uh, se pavarësesht a e dojmë këtë qëtë i poftrat të apo në këtë dojmë, pavarësesht a kemi me pranuna, këtë askemi me pranuna, një gjipë të garantaj se kjo është fisët, unë jëmë njëri pëjtyna dhe unë të garantaj se unë sotë jëmë gjallë, dhe të jemë pënges para gjithë do kujtë për me të shqetsu ty dhe me të pengu ty. Në ky është për kraje të mëdha. Donë, Abu Talib, njëri ishte mendon dhe ishte me ndikim në fisin e tij. Nuk kishte le të e kaluog nga sa ata funksion mbi baza caktuara fisnore. Do të thotë nuk kishte le të e kaluog Abu Talib. E, e pejgamberi alayhis sallam kur e pa po këtë për kraje të parazërt të Abu Talib, dhe fjala e dhënë nga atku kishte shumë peshë. Logariste shumë kët fjaltë dhënë. E këtu pastaj dietar thonë pejgamberi sallam nga kjo doli në safa i mbledhe tash pak më gjerë fisin e gjerë edhe disa fisit tjera i mbledhe në safa në venin Afarqabës dhe e mbajti atë ligjerimin e shkurë dhe të njohër që tash më ishin shenet e para e publikimit të thyrjes daljes sheshurazi, haptazi por ende ishte në rethin e fisis e familjes dhe u a tha pejgamberi sësema të fjallën e njohër në qovë se u thëmë se pasaj kodre jini të rezikuar nga sulmi njërmiku a do të më besënit mua atë a ta tha në padushim se këra me të besu nga se ti nuk në ke gënyu asë njëherë e tha unë po ju lejmëraj se Allah u Gjellom ka dërguar pejgamber dhe u a të regoj disa arsujet të dërgimit që e uh, ti kërkson të bëni me besimin në Zotin Xhallahuala dhe mos llogaritni afërsitë fisnore. Prandaj tha O filan fisë, ruajeni nga dënimi i Allahut se nuk kam çfarë t'ju bëj tek Zoti juve. Pastaj drejtua familjes të tyre që ishte afër, O filan familja, derisa dëgjo tek vozza e ti, Fatimi radhiyallahu anha dhe tha, O Fatime, bija Muhamedit, beson Zotin dhe përgatitur për llogari, gazet nuk kam çka të bëj tek Zoti Xhallahuala. Do të filloi që ti ftonte në besim Por edhe Tua lërgën të atë mentalitetin e Afërsis fisnore Ne kemi pejgamberin tonin Andaj edhe në që ofësënir nuk besoj Nuk i zbatoj mësimet Këna bëm pun që i nëmsu dhe në këtë dunja Me i kry pund Me një ofësi të afërta fisnore E familjore e kështu mërat Andaj kur e tha këtë pejgamberi sasallem Ungrit e bu lejibi Dhe tha A për këtë në këtu bu Dhe për dorë fjalë mallkuese, kuptim të asaj që ne humbe kon të humb ditë aty. Don këtkona humbe mos pafsh heras të ditën tonë, edhe ti të humb dita jote. Dhe Allahu Xha lla Xha lla Xha zvit të betë yeda, don ka humbur e vulhebe. Ai është i humbur, nda është të shtuar. Don si reagim i llogjitë se ti për mallkimin e pejgamberit alaihi salatu wassalam Dhe këtu të ashena të hapat e parë të ndërruatet që fillan për i gamberi saseren tash me dalë më hapur më në shëqri, me ftes në ti dhe pa dyshim se tash me fillojnë korejshet të binden se nuk është kja diçkeza këndshme. është aja që ata ja këshin dronë dhe fillojnë të nërmarin masat si mbasyna e represorit e dhunës për të pengu shpërndarën dhe arritjen e përpër tirë se pejgamberit alaihi sallallahu aleyhi tasë njerëz të mëjer. Andaj e kuptuan se ky ja ja shpalosi familjes, ja shpalosi fisit, mirë po, ta donin ta bonin në rreth në fisit këtire. Mos del jashtë asaj, gasë i dhruushesin shumë ndikimit të pejgamberit alaihi sallallahu aleyhi. Kto do mundu dal, sëpërkat asaj që ka të bëj me atku Mirë po dhe disa dobin lidhë me këtë pjesë në dy që përmena pas atë i sjarimi të shtëpisë të Erkam Ibnu Ebi Erkam. E, të ndërnëzër, prapo i këthejmë asaj që kemi të sekëtë ndesë në kaluan. Familia dhe rethi dhe shëqëria këtijet të tënë janë shumë të rëndësishëm në përkrahja. Janë shumë të rëndësishëm që t'jenë ata prioriteti i besimtarit për gjithë do të mirë dhe nuk është e logikës me asë nuk është fetare që njëriu me e te i kalu familje ti, vendje ti shëshinje ti dhe mundin për të bën mirë dhe përndërtu me shku me e zbraz dikun tjetër energjin për pun me shku me e shpenzu dikun tjetër mese pejgamberi s.a.s. nuk shkujt e asni fis tjetër nuk logaritë për në përkrojnë asë kujtë filloj me kë me fiset e ti, filloj me familje e ti dhe kjo është më të vërtit e uh, erancësma pas asaj qetecat e erkam ibnu abi erkam dormaria e mosme të duhur kujdesi do thotë që të ecë qetë dhe heshturazi dhe, heshtu dhe gjithashtu përcaktimi i prioriteteve është mërancsi edhe në thirrje edhe në njerëz pejgamberi sasun kishte prioritet tvar besimin e allahut kështë e prioritet rrënimin e mentalitetit e ignorancës kështë prioritet rrënimin e idhujve gazamart e kurajshëve e kishte prioritet në thirrje, por kishte edhe prioritet në të thirrurit, jo të thirrja. Edhe ata që komi thirrë kishte prioritet e ftonte të afërmën, familjen, fisën, shoqërinë e tij para se të delte dikun, dikun, dikun jashtë. Dhe gjithashtu, ë pejgamberi al sallallahu aleyhi ve sellem ë në mënyrë të buot dhe u që u të çet u prezantoi ç' tu amundsonte aty të ta kenë nderin ë përkrahës e ti. Mirë po, Allahu gjelë laurata në rrëzër, nuk i mundëson qdo njëri me përkrafin e ti. Nga se, pejgamberës e më kështë e nevoj për përkrahën e Bulehebet, po, edhe të e Buqenit, e gjithë ato e njëzë ati. Mi, po, këra ta nuk e përkrahën, ambet pejgamberës e mi pa përkrahën, jo, dërkujë, Allahu gjelë laurata të tjirë, dhe uzoj zemrat të tjirëve, Nuk kem mund si kur të i kushtëzështë Allahu gjerë leola për finën ti. Nëse ti dënë tjesh, i nderuar që të bësh pjesë e këti karavani në ibadet, në besim, në shërbim dhe i feje, është nderë për ty. Por në që në ti nuk dënë tjesh, nuk e mbanë Allahu peng në finën ti për kërkën. Nuk mund në betet feje penga askujtë. Dhe askus nuk mund me i dalë për para, nga sa zuat të jëllëurat çel rrugë të shumtë sikurse hapi rrugë në kohën e pejgamberit Ali Satusi. E buleibtë kështë bindje të nëse ai është për kroh do ti bënte për krohja familje. Dhe kur i bën për krohja familje nuk ka më për kroh askush. Por kalkulimet e buleibtë ran shumë shpejt. Don do shtuan shumë shpejt. Nga se Allahu don të të tregonte sikurse kimse ka tek jetimi atje. Se nuk i ka bashkë pejgamber kërkujt, posallahu xhelal veala. E as thëj Allahu si mbetet bashkë kërkujt. Apo po dëshme me qe dy tindërosh. Mir po nuk don es për para. Por çe ti mbetet bashkë fe dikujt, apo çe të mbetet peng e çefi dikujt, kjo nuk ka cin as kur, nuk ka cin kur e as nuk do të jet kur, gjasë nuk është fe e njeriut, por është fe e Allahu xhelal xelalu. Prandaj edhe një herë të ndërozo gjini Një rer tek imam Ahmed rahimullah dhe i tha Allahu të shpërbleft për islamin. Unë për shërbimin që i japisht domet, Allahu të shpërbleft. Dhe u bë dyshë të shumë shqetësua imam Ahmed i nega fjalë, në të kuptim se ti ke bën deri islamit me punën tonë. Nëse imam hyi tha, Allahu e shpërbleft islamin për neve, s'najë ndërruhetë. E jo neve për islamin qëfar kemi bërë ne për te? Allah në ka ndërru me te, dhe, dhe ne smunëm kur mën, me i bërë bon njerë këse e feje në rëzërëm, apsolutisht, da smunëm kur <coughs> me kona ta që pejnive do të pejnive në varët më barvajtja e këse e feje, apsolutisht, pejnive do të në varët përfitimin për këse e feje, të knaqinit me te, apo edhe raport me Allah edhe raport me zvete, mirë po, nëse ne fillujmë, me kurzime, e filloi me bizhime, e filloi me degzime, e më së shumtira ata çan Allahu xhelalu dikun tjetër. Gjithë të tillë sigurisht se do të shihin kur e ka xhihet Allahu xhelalu ala levet e Abu Lehibit, e vendet e Abu Jehlit, e vendet e Hierbat. Dhe gjithashtu e fundi që duam të them për këtë pjesë të dhe zërë është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur filloi me dal më publikisht para njerëzve, u thënë disa vlera të së kaluara në që ose ju thëmë, a këni me mbesu, po pse, se të kur nuk në ke, nuk në ke gënjurë, e shumë rëndësishme edhe e kaluara e njërit, apo në disa aspekte, për me pas në kemë të kënjërzit. E dikush më të tëtë, po tash unë e të kaluaren, së në shbaja e ka ka ndonë, e rëndësishme është që fillemesh njëriju, të ruhet, sot ka mundësi, spoq nga momenti kur vëdësohet se edhe sotshmia dikur bëhet e kaluar apo nëse nëse të kaluorën e kaluar s'ke paturzi mendruq ç'sdon ki mundi të sotshmiun duke ndërtuar mirë që, tjetë e e ndryshme, e e ndryshme, që të jetë nesër e kaluara në drejtësmëri apo nesër bëhet e kaluara e drejtësmëri që nesër mbahet të qsohet e kaluara të ndëshmo që sot është e tashme të ndikosh tek njerëzit po edhe ajo që ka thënë nëse nuk zhbohet spaku përdore me drejtui unë kam thënë që kështu Mos urom um shef ose ose me një ruri të kaluam që njerëz ka si ka do ta dinë. Por kam të cilse siç u ka thënë Omeri radhiyallahu ta'al anu, ti më qenë një ronc, ne kemi qenë kështu. Nga atë kuptim tash Allahu na ka qozuar me këtë, fe, tash po e dim këtë vlerë. Tash Allahu na ka hap syt me të vërtetën. Prandaj ajo e kaluara jote ka qenë e zëmt. Prandaj ne apo bën shumë po thirrem këtë fe, nga se e dim çka i vjen të jesh na atë kaluar dhe e dim çka i vjen të jesh në këtë Dhe tashme Përdejnë nga njerë e kaluara Në që fëse menagjohet, residohet Mënd tjetë lehëcim për ndikim Dhe tjetë lehëcim për timsu njerët E jo tjetë barë e jo tja Varsë të qësh e përdojnë njerët dhe qësh menagjohet me ta Por në esenë Mëndoni që Nëse dani me ndiku të këtë njerët për të mirë Apo që njerët kënë besimë Ndë është atë besim të ndërruzër mund të fitonin në disa aspekti që e së të mërmenja. Apo, nga se njerët fitojnë besim ku ata menojnë se du të me fitu besimin, ju ku ti menon. Të në është të menon se me një fjal, me një qenim saktuar, ishda është njerë me mbesu se une që ka bona. Ju, ata të përujnë dikun tjetër, në është të diqka shumë e thjesht, diqka shumë periferike mund tjetë arsuje, A kam me besuedje të armë anë kam me besuedje të ardhën. Andaj pygameësoj ku ka futur besimin jo me një çlymë me dy. Po në vazhdimsi e kam provuar dhe e kam testuar nga të gjithë fronët, të gjithë do të qadal i besueshëm. Prandaj edhe nuk kam pas tjetër përfundim për të përse e sodikul amin. Ai që e flet vërtetën, ai që është besnik, ai që e emanetit i ruan, nuk më zhgënien as një asnjëherë. Dhe kjo është e rëndësishme për mendiku në fe dhe mendiku tek njerrit ti kush je, ti çfarje? Dhe kënaqë me kuptuar një gjë të ndryshme lidhje me këtë se nuk duhet ndjer me fajësu, por nuk të besojnë ty, por nuk të pranojnë msimin tën. Por kthe te ti, a je ti ai që me i idein me thon diku diçka për fe? A je ti ai që je meritor ti dikush me të besojë? A je ti ai që po dimë tregu që duhet para se me kalu tek njerëzit, me ato gjykimet e njohura nuk po besojë një prish tjetër tek këto rrat? E, e mësë gjyko për njerët, gjyko për vëdvetën tonë. Nga se pejganberi, unë nesë në bëzë të një vlerët e se kaluarës, që të blikën të kata në ta armën. Dhe prapë kishtë nga atin që nuk i besohen. Pra me ndonje, pas gjithë të i konfirmimi për besoshmëri, prapë pas që nuk i besohen. E qëfar të mërmenja për neve, sa so kemi në ujqeni të, të <coughs> certifikohemi, e të vlerësohemi, e të filtrohemi në filë për mirëbesim, për kontribut, për mirësi, që pastaj mbi bazë këtyre vlerave njerëzit me të vërtet pastaj të ndëgjojnë, e të vlerësojnë mësimet e fjalte e tua. Andaj këtyre shbepe nuk duhet neglizuar, duhet marr parasysh për të pasur sukses pastaj mësimet në familjen tonë, para se më dalë jashtë, të familjen tënde, para se më shkoj tek tek shokët e tu, tek miqtë tu dhe shoqëria në në përgjithësi. Andaj kjo është ajo që ka dorë me këtë pjesë dhe sikurçë tash do të vazhdojmë inshallah, tash atë dolën ende më publike, u përgjigëmë tash në tekane të vështirë, kalon tek fiset e tjera, tek tek musafirët, tek ata udhëtar që vinin në Mekë dhe tash më atë fillon një fazë e re e thirrjes, edhe nga raporti pejgamberin sallallahu alaihi dhe sallam por edhe nga raport me Qur'an. Allahu xhallahu na udhëzon në rrugën e drejtë. Allahu xhallahu na na bavë që me vërtet me fjalën tona, me sillet tona të reflektojmë me besueshmëri por bon njerëza të gjithashtu të jemi të detyrimit të bartim emanetin e Zotit ashtu si kurse duhet me kaq për të fundi Zoti ju pusleh sallallahu alaihi wa sallam muhammedu wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam